Bezárult kör Senki se ismert rá, csak én tudtam, kicsoda a szörnyű emberroncs, aki szállást kért a kastélyban. Valóban, semmi sem maradt meg Ernst Müllerből. Hangja reketté, mozdulatlan nádúr volt. Jobb kezének három ujja hiányzott. Ritka, őszülő haján átderengett sebhelyes fejbőre. Szeme fénytelen volt, megtört, bizonytalan tekintetű. Orrán a hús pirosra maródott, És áruló módon megvékonyodott A belső kór rombolásától. Süppet szájában egyetlen, Hosszúra nyúlt, szürke fog riasztott. Alakja meghajolt, összegörnyedt. Lábát keservesen vonszolta maga után. Mikor látta, hogy felismertem, Remegni kezdett, És ha le nem ültetem, elájult volna. Bocsásom meg, kérem, mondta fűsértő szánalmas hangján. Olyan régen készülök erre a találkozásra, évek óta, évek óta ide törekszem. Ha nem él bennem ez a cél, már sokszor meghaltam volna. Annyival könnyebb lett volna feladni mindent. Kifulladt, rosszul fogta el. Kértem, hogy pihenjem mindenek előtt, de őt a halálos beteg emberek türelmetlensége fűtötte, akiknek lelke tele van sürgető, elintézetlen ügyekkel. Nem, nem, most kell elmondanom, most kell megértenie, különben elkésünk. Elkésünk attól, amit. Mindjárt erősebb leszek. Igen, ez csak az izgalom. Nem adhatna valamit innom? Nem, nem vagyok is szákos, azt az egyet még nem. Bár azzal vagy anélkül, már igazán mindegy. Nálam. Ennyi alkoholos erősítő italt kevertem neki, amelyet mohón megivott. Szemét lehunyta, nagyot sóhajtott, és dőlt a széken. Úgy, mondta halkan, és azután ezen az egyenletes, halk hangon beszélni kezdett. Hangsúlytalanul, letargikusan. Úgy mondta el er az eseményeket, Mintha nem is vele, hanem egy rég halott idegennel történtek volna. Izabel Vellez de Blanc úrnál kezdte. A fekete mágiával való találkozását, s az ellenállhatatlan hatást, amelyet gyakorolt rá, első gyakorlatait és ijesztő, mámorító sikereit így mondta el körülbelül, ahogyan én rekonstruáltam magamban. De Izabel iránti érzései, tettének indoka, csak részben egyezett meg saját feltevésemmel. Azt nem tudtam, hogy Izabell előtt Már voltak sikeres kísérletei Egy ismert társaságbeli hölgyel Ez azonban nem végződött Tragikusan Kivert a verejték Mikor parancsomra a gyönyörű asszony megjelent éjszaka a szobámban Csodálkoztam Újjongtam és rettegtem Mesélte testén nem viselt mást Csak egy földigérő bundát, És a bunda burkában Csupa tűz, illat Eleven láng volt. Azóta már megtanultam, micsoda telhetetlen, pusztító hetér a szabadul felezekben, az erényes nőkben, pusztán azzal, hogy kikapcsolom felszínes akaratuk s erkölcsi ellenállásuk vékony húzalját. Mert hiszen a szenvedély, amellyel odaadták magukat, és egyre több, egyre bonyolultabb két követeltek, nem én parancsoltam rájuk. Az a sajátjuk volt. Rátért a válságra, amelybe Izabel öngyilkossága döntötte. Nem akartam megölni, hiszen valójában szerelmes voltam belé, imponált nekem, tiszteltem és csodáltam. Az a fajta nő volt, aki a legjobban hatott rám, és le tudott kötni. Tökéletes dáma és tökéletes szerető. Éles, okos, hajlékony eszű, igazi cinkos minden területen s milyen kimeríthetetlenül sokszínűen, káprázatosan szép. Csak a hamvas szőke, szürke szemű nők tudnak ilyen megdöbbentően, provokálóan szépek lenni. Bőrének árnyalatai, profíja, szájának vonala, nyakának, állának íve, szempillájának sejmes árnyéka, merész és hegyes melle, karcsú testének kulturált, mégis szépségesen állati mozgása a legkívánatosabb drága kővétette előttem. Tudtam, hogy csak én tudom mohó érzékeit kiszolgálni, csak én vagyok méltó ellenfele, hímje, ura és párja. És biztos voltam benne, hogy ő is érzi ezt minden csepp vérével, ha küzd is ellene, ha le is tagadja önmaga előtt. Mikor már láttam, hogy teljesen áttüzesíti a szenvedély, lebírja minden ellenállását, és parancsom nélkül is éhesen, alázatosan ágyamba siet, azt hittem, beismerésre kényszerült, megadta magát, és én győztem. Tudtam, hogy gyermeket vár, el akartam szökni vele, hogy feleségemmé tegyem. De kisiklott az utolsó pillanatban. Érthetetlenül, váratlanul. Előtte még úgy simult hozzám, mint egy megszállott nőstény állat. Pedig nem hívtam, nem kábítottam el, nem kapcsoltam ki az öntudatát. Nappalosan a szobámba. Mellemre vetette magát, sűrgetett, kínálkozott, aztán bevette a mérget. Egyszerre összeomlott bennem minden, halálosan megrettentem. Az önszavaira gondoltam, és a figyelmeztetésekre. Először éreztem bűnnek, ijesztő következményektől terhes, transzcendens gaztetnek azt, amit tettem. Visszaemlékeztem fogatkozásaimra, amelyel megkérdeztem. Én jelentkezzem majd, vagy ön fog hívni, ha meggyőződik arról, hogy tévedett. Mélséges bánat fogott el bukásom miatt, és forró vágy, hogy jóvá tegyek mindent. Izabella azonban halott volt, a botránya családom belül kipattant, és nekem menekülnöm kellett. Párizsba utaztam, tele voltam bűntudattal és jó szándékkal. Úgy hittem, nem jöhet elém olyan kísértés, amely arra kényszeríthetne, hogy a fekete mágia bűnös fegyveréhez nyúljak újra. Megtakarított pénzem hamarosan elfogyott, s a sötét hatalmak, amelyeket megtagadtam, eltorlaszoltak előttem minden munka lehetőséget. Éheztem, lerongyolódtam, szállásomról kitettek. Sétálva... Kapuk húzódva, vagy a boáde bolonyi bokrai közé rejtőzve töltöttem az éjszakát. Szemét kosárból előkotort hulladékból táplálkoztam, s a bal szerencse tovább üldözött. A legegyszerűbb munkát, amelyet odaadtak volna bármelyik durva félkegyelműnek, nem merték rám bízni. Gyanakvást, bizalmatlanságot ébresztettem, vagy egyszerűen bizonytalanságot. Faggatni kezdtek, ki vagyok, hogy kerültem ide és látszott rajtuk, nem tudják, hová soroljanak, de érzik, hogy máshová tartozom, s valami bűn juttatott idáig. Az éhezés, piszok, otthontalanság megkeseredett bennem lassan. Beláttam, hiába küzdök. Hiába akarok becsületesen kiemelkedni a mélységből, ahova lesüljettem. A jó szándék a kutyának sem kell, a tiszta törekvés még csak szánalmat sem ébreszt senkiben. De azért még mindig kapaszkodtam, még mindig tovább harcoltam. Egy ponton azonban úgy tűnt, nem bírom tovább. Négy napja egy falatot sem ettem, az éjség már nem is marta a gyomromat, csak olmosan fáradtál, gyengévétett, szédültem. És akkor egyszerre eszembe jutott rágon. Értesültem róla, hogy párizsban van, s addig messzel kerültem az utcát, ahol lakott. Hirtelen nagy megkönnyebbüléssel született meg bennem az elhatározás, hogy felkeresem. Elmondok neki mindent és segítséget kérek tőle. Nem fogja megtagadni, biztos voltam benne. Kapuja előtt aztán önnel találkoztam. Hogy miképpen érintett engem ez a találkozás, és mit kavart fel bennem, azt nehéz kifejezni. Furcsa módon a keserűséget dobta felszínre amelyet hiába való törekvésem, nyomorom termelt ki. És ez a keserűség eztelenül önellen fordult, mintha mindazért, ami velem történt, önt terhelné a felelősség. A szégyent és félelmet, melyet megpillantása keltett, egyre elvakultabb vádak mosták el bennem. Ön volt az, aki megízleltette velem a tudásfájának gyümölcsét, és azután ezzel a féltudással gyengén, készületlenül kitette a szűrőmet. Ha grottéban maradhatok, sohasem jutok idáig. Ön cinikusan előre számítva bukásomra olyan kísértésekbe hajszolt, amelyeknek nem állhattam ellent, s most, mikor a és pokol egyaránt kivetett magából, megvetően, közönösen elfordult tőlem. Lázadó, kobraméreggel telített szavak fakadtak fel a keserűség lávájából. Az igazság az, hogy tartozni kell valahová, egészen oda tartozni. Csak az válik szerencsétlen kitaszítottá, aki gyáva és erőtlen, aki a középúton toporog, ahelyett, hogy irányt választana, s a másik utat felégetné maga mögött. Jaj a langyosoknak, jaj a töprengőknek, a vérteleneknek, a fal mellett osonóknak. Az uralkodók, az élet győztesei mindig a két főút valamelyikén lovagolnak, nyíltan, öntudatosan, tétovázás nélkül. Feketék vagy fehérek, forrók vagy hidegek, s annak, amit tesznek, teljességét élik át, minden ízét felisszák, s minden következményét vállalják. Az egyik irány elzárkózott előlem, a másik nyitva áll, de küszöbéről rémülten visszafutottam. Miért? Miért szűkölködöm? Miért alászkodom meg? Mikor ez a közönyös, zárkózott, bizalmatlan város minden titkos bujaságát elémöntené, ha akarnám. Ha akarnám. Nos, a Boá de Bolognyi egyik partján már nem fiatal, de még nagyon szép dáma ült, Fogad a távolabb várakozott rá. Drága ruháján, nagy tollas kalapján és a fülében villogó drága köveken láttam, hogy igen gazdag lehet. Legyezőjével közönyösen legyezgette magát. Tekintete üresen, unottan elsiklott rólam, mikor először ránéztem. Ez a pillantás feliskatott állapotomban úgy hatott rám, mint az égető korbácsütés. Minden nyomorúságom, éjségem, megalázottságom összpontosult a keserű akaratban, hogy megváltoztassam ezt az unott, becsmérlő közönyt, megváltoztassam az ő pillantásában, s rajta keresztül mindazokéban, akik fölött hatalmat nyerhetek. Akartam, hogy másképpen nézzen rám, s ebben a gáttörő akaratban elégett, semmi vélet a másik út. Újra és egészen választottam, tudatosan. Minden felelősséget magamra idézve, nyitott szemmel elszántan ráléptem a fekete mágia ösvényére. Hogy micsoda eredménnyel arról már tud, részben. Ahogyan a halálról szóló mesét hallgató gyermek hisz abban, hogy ő, egyedül ő, sohasem fog meghalni. Úgy hittem én is, hogy nekem sikerül majd elszöknem a tettek következményeinek vére jelöl. Egészen ügyes megfigyeléseket tettem és sikeresnek látszó elméletekkel torlaszoltam el a réseket, amelyeken át hozzám férhettek volna. Tudtam, hogy annak, aki az érzelmek kígyó mérgeivel operál, immunissá kell válnia a mérgekkel szemben. Sohasem engedtem, hogy egy érzés, szerelem vagy szánalom elborítson. Sohasem a másikért mindig önmagamért szálltam alá a legbonyolultabb gyönyörök alvilágába, gondosan kezemben őrizve a hideg számítás áriádné fonalát. Senkihez se tartoztam, csak önmagamhoz. Nem voltak ragaszkodásaim, és nem voltak kötéseim. Önmagam szolgálatában, minden kínálkozó lehetőséget megadóztatva, és gátlás nélkül kizsákmányolva, mindenki számára megközelíthetetlenül, az önzés bevehetetlen erődjeként éltem az élet teljességét. Ez az állapot néhány éven keresztül a biztonság hiú igézetébe Azután egy napon ráébredtem arra, hogy erőm minden torlasz ellenére, mint az illanó olaj, eltűnik, elpárolog lassan. A tűz, amelyet szüntelenül tápláltam, amelyel odacsaltam és megperreltem áldozataimat, engem is emészteni kezdett. Megrettemve elhatároztam, hogy a hatalmas vagyonnal, amelyet szereztem, visszavonulok, eltűnök vadászterületemről, és hosszú abstinenciával. Pótolom az elveszetteket. Egy pillanatig se gondoltam arra, Hogy életmódomat nem tudom majd abba hagyni. Testem pihenést kívánt, Nyugodt, magányos álmokat, Kikapcsolódást. Egy penzionált, lovastiszt szolid időtöltéseit, Halászatot, vadászatot, kertészkedést. De akárhová mentem, Akaratom, parancsom nélkül, Utánam ömlött mindaz, ami elől elmenekültem. Lányok, asszonyok jöttek hozzám kábán, dadogva, önkívületben éjszaka, és tűzestestükkel ágyamba bújtak. Hiába kergettem őket, hiába zártam el az ajtót, megtalálták a módját, hogy elérjenek. Féktelen szenvedélyükkel megzengessék beteg képzeletemet, felgyújtsanak, és újra meg újra elszívják fogyatkozó erőmet. Nem tudtam megsemmisíteni a varást, amelyet felidéztem. Ott zengett, körülöttem. Hívta, bűvölte, csábította rám az éhes nőstény rajt. A mohókat, magányosokat, kielégületleneket, telhetetleneket, s reszkető, tiltakozó, gyengülő húsomból csillapította felkorbácsolt étvágyukat. Visszamenekültem Párizsba. Nem tudtam, hogy csapdába futok. Az ügyek távol létemben bomlani, kavarogni, bűzleni kezdtek, és még mielőtt megneszeltem volna, teljes erővel kirobbantak. Akkor már tudtam, hogy valamelyik szörnyű éjszakai szukkúbusz vérbajjal fertőzött meg. Rom, rothadás, összeomlás, zűrzavar volt minden bennem. És nem sokat törődtem vele, mi történik körülöttem. Halálra ítéltek. Egy volt betegem. Egy igen befolyásos nagylelkű asszony, akivel gyalázatosan bántam, aki azonban megrendítő módon ragaszkodott hozzám, elintézte, hogy a halálos ítéletet gáyarabságra változtassák. Az embertelen körülmények, amelyek közé a gáján kerültem, néhány hónap alatt összetörtek. Csontvászához halódva teljesen legyengülten gubbasztottam a padon, amelyhez hozzáláncoltak. Semmiféle kínzás, semmiféle erőszak nem kényszeríthet rá, hogy felemeljem az evezőt. Álmos, tűnő öntudattal hallgattam saját hörgő lélegzetemet, És vártam a megváltó sötétbe zuhanást. Ezen a ponton következett el azután az a szörnyű, Alig kifejezhető élmény, amely visszahajszolt az életbe. Mintha nyálkás, mérges hüllőktől nyüzsgő szakadékba pillantottam volna. De nem... Amit emberképzelete utolérhet, azt mind meghaladja ezeknek a transzcendens szörnyeknek ocsmány félelmetessége, amelyek éhesen várakoztak rám a küszöbön túl. A sóvár démoni szemek, a torz állatpofák gonoszul emberi, kaján és könyörtelen kifejezése, s a bosszú, rémület, szenvedés mértéke és ígérete, amely felémárad belőlük, és névtelenül is hatalmasabb több volt a testi kínzás és halál minden borzalmánál. Úgy kapaszkodtam vissza testembe, mint a vízbefúló, aki lábát cápák és polipok elől kapkodja. Küzdeni kezdtem a korhatszál deszkáért, amely a látható világban fenntartott. Görcsösen kétségbe esetten, feltámadt emberfeletti akarattal akartam tovább élni. Ernst Müller felbomló testében, Egyetlen menedékemben, amely elválasztott a túlvilági végrehajtóktól, akik elállták a határon túli kiáratot. Tudtam, ezen a kiáraton nem mehetek ki, nem szabad kimennem, mert ami azon túl várakozik, az nem csak a pokol maga, értelme mélyebb és lesújtóbb, mert valami olyannak a pusztulását idézni elő eonnyi örökké valóságokra, amely a szellem fényét az értelmet jelenti. A személyiség, az öntudat szétbomlását az állati töredékeire. Meg kell maradnom Ernst Müller testében, hogy egy magasabb sík kapujáig dolgozzam fel magamat, amely olyan ösvényre nyílik, ahonnan visszatérhetek vezeklő embernek. És hát, ma élek. Még élek. A természet minden törvénye ellenére. Szökési kísérletekért kétszer megcsonkítottak, félholtra vertek, kikötöttek a forró napra, és azt hitték, már hallott vagyok. Most mégis itt ülök ön előtt. Célhoz értem. Tudja, miért jöttem. Ön volt az életforrás távolról is, amely tiszta emlékeivel megtartott és átsegített minden poklon. És az, hogy ideérhettem, bizonyítja, megszolgáltam. A sorstól már elnyertem a segítséget, amelyet Öntől kérek. Tegyen újra egészséges emberré. Adjon néhány évtizedet, és én felküzdöm magamat a mélységből, ahová lezuhantam. Juttasson időhöz, hogy visszanyerjem az öntudatos egóhoz való jogomat. Tovább nem akarok élni. Nem valóságot kérek. Csak egyetlen emberöltőt. Fáradtan elhallgatott, szája széle reszkedett, Sebes, szürke homlokbőrét verejték lepte el. Mennyire szántam, és milyen tanácstalan voltam, Hogyan tagadjak meg valamit egy haldokló, fanatikus kétségbe Akinek hite és kérése óriási tévedésen alapul. Olyan állapotban volt, hogy nem vitázhattam vele, S nem taglózhattam legkerekel utasítással. Úgy határoztam, mindent megteszek érte, amit tehetek. Megvizsgálom, és a rendelkezésemre álló eszközökkel gyógyítani fogom. Felerősítem, amennyire lehet. Talán sikerül újra egészségessé tennem, s így elnyeri az annyira sóvárgott néhány évet, ha nem is egész emberöltőt. A vizsgálat azonban alaposan elhervasztotta reményeimet. Nem volt már egyetlen épszervesem. Vérének bomlása túljutott azon a fokon, amelyen még megállíthattam, s visszafejleszthettem volna a folyamatot. Feloszló roncsként vonszolt testét, akaratának láncára fűzve, sírba való hulla volt, amelybe egy kárhozott lélek járt vissza kísérteni. Bűz, geny, rothadás. Nem tudtam, hogyan nyúljak hozzá. Lesújtottságomon látta, mit tartok állapotáról. Semmit sem számít, Mondta szilárdan. Az, hogy élek, csoda, akaratom csodája. Ön azonban nagyobb csodákat tehet. Ne játsszuk el újra a természetes magyarázatok professzoros diát. Ez csak bújócska. Már nincs időm és erőm rá. Elixírt adjon, ha így tetszik. Az elixírt. Más nem segít rajtam. És ön nem engedhet meghalni. Nem engedhet állattá aljasulni, Mikor egész lelkemmel, szellememmel, Minden képességemmel, Vezeklési vágyammal, megbánásommal És jószándékommal a kezébe kapaszkodom. Segítségért könyörgöm. Csong kezével valóban megragadta karomat, És Görcsös valószínűtlen erővel szorította, Rángatta, húzta magához. Borzalmas volt. De miből gondolod, hogy én? Éppen én adhatok neked ilyen erikszírt. Tört ki belőlem tehetetlenül. Karomat eltaszította. Keserűen, hideg haraggal lökte ki a szavakat. Nézzen tükörbe! És én önkéntelenül az orvosi laboratórium mosdója fölött lévő tükörbe pillantottam. Ön most közel hetven esztendős. Tudom, ne tiltakozzék! Próbálja nekem természetes magyarázattal megvilágítani, miért nem hadd többnek harminc évesnél. A vágás meghökkentett. Mit feleljek rá? A módszert, amelyel testi kondíciómat felépítettem és megőriztem, nem szolgáltathattam ki neki, mert éretlen volt rá, és nem tudta volna követni. És a gyógyszer, az esszencia, amelyhez én lassan hozzáegyződtem, és amelyet sajátos alkatomnak megfelelően készítettem el, egy gyengébb, méghozzá súlyosan beteg szervezetet azonnal elpusztított volna. Valamit mégis mondanom kellett. Óvatosan beismertem, hogy fiatalos külsőmet valóban okkult gyakorlatokkal, és egy bizonyos esszencia segítségével őriztem meg. Azonban magában ez az esszencia az évtizedes, lassan felépített gyakorlatok és más, a vadatlanok előtt fel nem tárható dolgok összesítése nélkül nem gyógyszer, hanem gyorsan ölő méreg. Elégeti az életerőt. Ha beadnám neki, meggyilkolnám vele. Elvakultságában nem hitte el, amit mondtam. Csak a beismerésre csapott le, hogy van ilyen elixírem. Kérte, követelte, hogy adjak belőle, az ő felelősségére. Őt nem fogja meg semmisíteni. Láthattam. Akarata nem mérhető emberi mértékkel. Ami pedig a gyakorlatokat illeti, Sok átgyakorolt év van mögötte. Ha az irány rossz is volt, Mégis hatalmas erőket tartalékolt vele. Kérését természetesen meg kellett tagadnom. Borzasztó jelenetet rendezett, Sírt, elém vetette magát, Átkulcsolta a térdemet, Mellét verte, fogatkozott, Végül átkozni kezdett, Olyan gyötrő gyűlölettel, hogy a szája habzott tőle. Mély ájulásba esett utána. Ágyba fektettem. Szervezetébe erősítő szereket juttattam, és mikor eszmélni kezdett, magára hagytam. Baljós, tisztázatlan probléma tömeget vittem magammal dolgozó szobámba. Késő este volt, én azonban nem akartam lefeküdni. Meg kellett fejtenem a nehéz hieroglifát, Amelyet a sors újra és újra feladatul adott, és most végső sürgetéssel elém állított. Nem térhettem ki előle. Három szobával arrébb kínlódott egy ember, Aki legnagyobb szerencsétlenségében, Létének végveszélyében, Görcsösen hozzám kapcsolódott, Tőlem várta megváltását. Átgázolt minden szavamon, érvemen, Mint rabbi löv kólemje, csak a belérejtett varás formulára hallgatott. Elixírt kért tőlem, és nekem nem volt számára elixírem. A gólem pihent, és erőt gyűjtött át. Új, meg új órákat zsarolt a haláltól, hogy kiharcolja tőlem saját rögeszméjét. Én pedig feladtam a kérdést a csillagoknak, mert önmagamból nem hangzott rá felelet. Ahogy a lámpa csöndes fényében asztrológiai számításaimba merültem, s kint a tártablakon túl sötéten zúgott a holdtalan park, Értelem belém markolt az emlékezés. Ugyanez megtörtént már velem egyszer. A pillanatok, érzések, a sötétség súlya, a csend hangja hajszárra fették egymást. Akkor és most. A két kép egymásra tolódott. Sötét pajtában ültem egy kékre festett ládán, és a térdemre támasztott könyvön felvázoltam a csillagok állását. Ugyanazt a csillagállást amelyet kezem most rajzolt bele az állatégöv egy-egy körének tizenkét házába. Egyik kör az én sorsom, a másik Hans Burgneré, vagy Ernst Mülleré. Ernst Mülleré, aki távol valahol, meglapulva figyel és hallgat. Igen, most én ültem Rosár helyén. Azonos voltam vele. Milyen zsúfolt a halálháza az én horoszkópomban mai éjszaka, a nyolcadik ház? Ugyanazok a sötét bírák tolonganak benne, mint akkor. Nem, nincsen akkor. Ez az a pillanat. S a másik kör, Hans Burgneré vagy Ernst Mülleré úgy fedi az én körömet, hogy a szörnyű közelállásban a bírákból hóhérok lesznek. Mars a Merkurral az ikerjelében. Mars a szatornusszal füllet konjunkcióban. Pusztító erőiket a hold gyűjti hébe koncentrálja, és hatalmas, parancsoló erővel közvetíti hozzám és hozzá, aki meglapulva figyel és hallgat. Hans Ernst Egyszerre tudtam, falakon át láttam, mi történik vele most. Láttam tétován lábát a laboratórium kövén, Görnyett, ösztövér alakját, Ahogy feketén elválik a fehér fal hátterétől. fénye villan fel, Ernst csonka, reszkető keze Végigkutatja az álványokat, a szekrényeket, a fiókokat, Ládákat nyit fel, tégejek, üvegcség, dobozok fedelét Rángatja le mohó türelmetlenséggel. A folyadékok, porok szétömlenek, Szerencse, hogy mindegyiket latin felirattal láttam el, és Ernst ért latinul, különben megmérgezné magát valamelyikkel. Nem találja, amit keres. Érzem fokozódó, beteges, túlfeszült dühét, megzavarodását, kapkodó gondolatait. Érzem, amint a rögeszme elhatalmasodik benne, s fölégett minden kontrollt. Meg kell szerezni a fukarul őrzött arkánumot, az irigyen gonoszul elzárt egészséget, új életet, levegőt, fényt, s ha imádságok és legfőbb szakramentumok pecsételik le, Akkor is fel kell törnie a becsétet. S ha vér és hús torlaszolja el, Akkor át kell gázolnia rajta, Mert nincs más út, és nincsen más választás. Az asszonyok teste mellé, Akik miatta haltak meg, Újabb holttest kerül majd. Mindegy, nem számít. Semmi más nem számít. Csak a nagy arkánum. Mélyebbre már úgy sem bukhat. Többet már nem kockáztathat. Meg kell kapnia. Vér és hús. Mi őrizheti más, és mi védheti a legnagyobb titkot? Vér és hús. A park fölött vörösen felkelt a késői hold. A megoldott probléma kristályos tisztaságban tárult fel előttem. Egyetlen árnyék nem vetődött rá. Nyugodt voltam. Íróasztalomon levelet hagytam hátra Viktor Amadeusznak. Megírtam benne a rendre vonatkozó utasításaimat, és azt, hogy néhány fontos írásomat hol, milyen jelszóra helyezze letétbe. Más valóm nem volt. A kastély és birtok a rend tulajdonába ment át, ezt régebben így határoztuk el apámmal. Hálószobám ablakai nyitva állottak, lefeküdtem és vártam. Az éles fény hosszú ezüst oszlopokat rajzolta padlóra. A kis léghúzatból, amely arcomat érte, Tudtam, hogy kinyílt, majd becsukódott az ajtó. A fehér áttetsző függöny felduzzzadt, Azután visszaomlott az ablak elé. Reszkető, folytott, nehéz légzés zöreje hangzott a szobában. Nem mozdultam, és a felém közeledő, Gyötrődően óvatos léptek lassúván szorgása alatt, Mélységes szánalom öntött el a szerencsétlen iránt, aki elvakultan zsarnoki rögeszmélyének megszállottjaként közeledett hozzám, hogy megtegyen valamit, amiről még nem sejti, hogy meg fogja tenni, s amit én is így tettem meg valamikor. Azért sajnáltam annyira, olyan igaz, nagy szánalommal, mert megtettem. Mikor ágyam melléért, mereven megállt, és feszültem figyelt egy ideig. Légzésem ritmusát leste. Érezhetően megnyugodott, és óvatosan fölém hajolt. Keze a párnám alatt tapogatódszott. Végigfutott futott szekrényem lapján, a pohár a lámpa körvonalain. Kihúzta a fiókot, ott motozott, majd könnyű érintéssel mellemet simította végig. Hirtelen megérezte a lapos kis szelencét, melyet aranyláncon viseltem. Keze megtorbant, Testén rándulás futott át. Arcomra e pillanatban Rásiklott a holdfény, S neki látnia kellett, Hogy szemem tágra nyíltan nézi Minden mozdulatát. Rám merett, Arcán rémület áradt el, Olyan iszonyat, Mintha szúrásra ajzott kobrát Látott volna meg közvetlenül maga előtt. Visszahúzódott tőlem, Keze tapogatódzva támaszt keresett az éjjeli szekrényen, és kikötött a lámpa karcsú, hideg bronzoszlopán. Agyam az első ütés után szétroncsolódott, nem éreztem fájdalmat. Ernst már csak az üres, összezúzott test hüveit ütötte eszelősen, hogy elolcsa a szem két merev fénypontját, amelyek démonokként őrizték a kaput. Nem hallott és nem látott mást, csak azt, hogy meg kell szüntetnie az ellenállást. Ki kell tépnie, konok, makacsul ellenszegülő testemből, saját életét.